Що ж стосується полкових артилеристів та їхніх рідних братів-самоварників, тобто мінометників, то тут у Хоми вже і слів для уславлення забракло. Ох, народ, такий народ, орли! Здавалося, все в цьому незвичайному полку мало б приголомшити самовпевнених танкістів. Тут було таки чим захопитись. Адже сьогодніч невтомні розвідники полку шастають уже на п'ятому іноземному кордоні. Через п'ять кордонів, через тисячу боїв, це вам жарти, га? А тим часом водії-механіки, частуючись по черзі вином з каністри і пригощаючи хому, слухали його без особливого подиву. Вони, здається, і не уявляли собі цього полку інакшим. «Альпи? Штурм Будапешта і знаменита битва на Гроні? Добре. Але що ж тут виняткового? Полк як полк?» А коли Хомаз занадто вже розходився, співаючи діхрамби своїм мінометом, хтось навіть осадив його спокійним жартом. «Годі тобі, друже, про свої чмихавки. Пей!» Хомаз не самовий на таке блюзнірство. «Чмихавки?» А де ви були, коли ці чмихавки в Трансільванії Понад хмарами гримали? Коли ми з в'юками до Бога дерлися Крізь карколом небескеття? Чи не ці чмихавки тоді вам шлях торували? Без воддя та спека Аж слина в роті звапнювалась. коней кинули, шинелі кинули, А мінометів не кидали. Ішли та й шли, Аж гори двіготіли від наших залпів. «Де ви тоді були?» – я вас питаю. Танкісти з великодушним спокоєм розповідали Хомі, де вони були. При цьому раптом виявилось, що за їхньою бригадою шлях лежить ніяк не гірший, ніж за полком Хоми. Командує нею гвардії майор Молоков. Добре знають Балкани. Скільки фашистів перемололи оці зубаті уральській гусениці. Потім битва на Балатоні. Потім рейди в промисловому районі Відня. А зараз бригада прибула сюди на останній шторм. Цілу добу перли на повному газі, щоб встигнути. Завтра танки в числі перших будуть форсувати оцю австрійсько-чеську річку. Не чекаючи мостів, Задраївшись наглухо, бойові машини підуть по дну вбрід. Ця бригада теж виходить неабияка, думав Хома, поступово проймаючись повагою до своїх прокоптілих співбесідників. Танкісти лежали зіркою, голова до голови, і між їхніми темними обличчями знайшли собі досить місця і гвардійські вуса Хоми. Подоляк більше не пробував ошелешити співрозмовників подвигами свого полку. Його вже захопило інше. «Бра, невже справді таки це буде останній штурм? Невже через кілька місяців він, живий, невбитий, хома, крокуватиме ланами рідного поділля, повертаючись додому? Ай-гай, аби то так сталося?» Нахалив бися та поцілував порохи рідного шляху. Пізно вночі йшов хома від танкістів. Недалеко від своїх здибався в темряві з Маковеєм. Хлопець, присівши по татарському, саме лагодив кабель. Чув Маковею. Танкісти подейкують, що завтра вийдемо на останній штурм. На останній. Розумієш? А там уже мир. Не віриться, Хомо, зізнався телефоніст, загризаючи зубами кінчик провода. Важко навіть уявити себе не в землі, не в поході. Мені здається, що я вже довіку буду солдатом. Це добре, похвалив Хаєцький. Гвардійська жилка тобі скрізь пригодиться. Скажи ось, приміром, ти міг би телефонізувати нам увесь район. Від колгоспу до колгоспу, від бригади до бригади. А чого ні? Звичайно, міг би. Але де ж ти стільки апаратів та кабеля набереш? Ого, за це, Маковею, не турбуйся. Хіба мало ваших апаратів звільниться після війни? А кабеля? Все повернеться на мир? Але я, напевне, залишусь в армії. Звісно, тобі ще як мідному казанкові. Треба ж буде комусь на кордонах стояти якби тільки жонатому, засміявся Маковий. Після війни, мабуть, усі поженяться. За цим не тужий. Була б голова, а хомут знайдеться, кинув хома, віддаляючись. Незважаючи на пізній час, війська продовжували прибувати. І йшли люди. Рухалась техніка. Попід лісом до самого села гуркотіли в пітьмі мотори. Близькість чогось великого, нечуваного, збуджувала воїнів. Мало кому спалося в цю ніч. Вислані політвідділом потужні радіомовні станції зупинилися в ногах військ, загадкові, мовчазні. Просто з поля насувались машини з громісткими понтонами, ставали поблизу мінометників. Понтонери голосно перегукувались в темряві, передаючи та приймаючи команди. лишивши Маковея, не забарився встряти до них із своїми порадами. А Маковей, полагодивши лінію, повертався до свого окопу веселий і задоволений. Могикав якусь пісеньку, посміхався власним вимрікам. З голови йому не виходила Ясногорська. ма приголубивши хлопця в день, вона й не догадувалась, який слід залишила цим у його серці, яку молоду, невщухаючу бурю вихликала. Маковей, звичайно, розумів, що це був тільки дівочий жарт, але, надія на щось серйозніше, починала десь жевріти на дні його збентеженої душі. Жевріла, гріла, розгоралася. Адже може статися, думав Маковей, сидячи уже в себе в окопі, що вона придивиться до мене уважно, і я їй сподобаюсь. Не так, як досі подобався, а зовсім інакше. По-справжньому. Всякі ж бувають чудеса на світі. Думки його весь час тягнулися до бойових порядків полку, до переднього краю, де освітлювана ракетами, готова до штурму, лежить під вогнем піхота. Обстріл не припиняється. Там, де Ясногорська, повзаючи у прибережних росіних шельгах, перев'язує поранених піхотинців. Хотів би Маковей опинити зараз на місці будь-кого з них, бути на самому вістрі полку, спрямованого на захід. Хай би Ясногорська, схилившись над ним, перев'язувала йому гарячу рану. Потерпи, Маковею, потерпи, лебеділа б вона до нього. Зараз я не кажу тебе відправити в медсанбат. Але він на це погорливо хмикнув би. Як? Перед загальною атакою, перед штурмом, піти кантуватись по телах. Дякую. Але я нікуди не піду звідси в такий вирішальний момент. Я лишаюсь тут. Ясногорська, захоплена його мужнім чинком, кладе йому руку на плече, усміхаючись, зазирає, вражена, в очі. Так ось який ти, Маковею, ти, виходить, герой. Отоді він нарешті відкрився б їй сказав би все, що думає про неї, дав би волю своєї ніжності, своєму коханню. І Ясногорська приголубила б його, як у день. Маковею, любий, я, виявляється, зовсім мало знала тебе, вважаючи хлопчиськом. Тепер я про тебе іншої думки. Тепер я тебе кохаю і рани його загоїлися б одразу, і він став би на ноги вже веселий, здоровий, щасливий. Сказав би, загадуй мені, що хочеш, я все для тебе зроблю. Вона б загадала, візьми мене на руки та неси по білому світу. І він взяв би її легку, мов ластівку, і ніс би, та ніс. Вона б ще йому згадувала, зробите, те, подолаю те, і він би все виконав. Бо все міг би, все там буде йому під силу, здатний був гори зрушити з місця. Ти спиш Маковею? Чи так дрімаєш? Розполохавши Маковеєві мрії, стрибає на дно окопу гвардії лейтенант Черниш. Сам темний, а очі під зведеними бровами весело поблискують. Спиш, кажу? Ні, це я так. Цариця полів подає голос? Подає. Як у них там? Поповнення приймають. Всю ніч колотяться. Замполіт з хазяїном бойові порядки перевіряють. Ну, а ми тим часом давай закуримо погодній. Всівшись на дні тісного окопу, переплутавшись ногами, вони старанно крутять цигарки. Маковей чекає від лейтенанта ще одного запитання, найголовнішого. І після напруженої паузи Черниш таки ставить його це запитання, навіть не підозріваючи, що зараз надушив телефоніст. Мене звідти ніхто не викликав. Маковей набирає повітря і урочисто відповідає. Ніхто. Черний мовчки, жадібно тягне цигарку. Тепер Маковеєві все зрозуміло. Та, власне, хіба ще в день не видно було, до чого це йдеться. Вигостреним зором, наточеним власною пристрастю, Хлопець окмітовував найтонші нюанси поведінки Ясногорської і Черниша. Ще коли вона стояла на вогневій і радісно щебечучи ловила в підставленій долоні краплистий соняшний дощик, Маковей помітив, як тривожно перескакував її погляд по людях, шукаючи когось і не знаходячи. Потім, коли підійшов Черниш, Маковей упевнився, Кого вона шукала, бо одразу на очах у всіх, замить, вона стала, мов би, ще кращою, вродливішою, аніж була. Маковей заважив, як швидше, схвильованіше стали підійматися і опускатися її груди. А коли вони говорили поміж собою про перший грім та про ліс, що весь спалахнув після дощу зеленим сяйвом, то Маковеєві здавалося, що вони розмовляли не про цей грім, що загоготів тільки-но, і не про цей скупаний ліс, що рутою зазеленівся поблизу, а про інший грім. І про інший ліс, ще кращий, ніж цей. Той світ прекрасного був відкритий і доступний тільки їм двом і нікому третьому то вже була таємниця для всіх. А Маковеєвій самому кортіло побачити все те, що бачили вони, збагнути чарівність тієї таємниці, що між ними відчувалася, і в яку вони весело змовившись, нікого не впускали. З пильністю стежив Маковей за Чернишем, який, задумавшись, сидів ось навпроти нього. Хлопцеві не терпілося відгадати, за що ж саме обрала і відзначила Шура оцю людину, оцього худоглявого смагляя лейтенанта Черниша, а не когось іншого. Чому вона після Брянського, скількох обминувши, скільком давши відсіч, зупинилася саме на ньому? За чорні брови, за ясні очі, але ж був як намальований. За відвагу. Але ж був хоробрий. Ні, тут щось зовсім інше. Мабуть, є в ньому щось таке.